اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون مقه د مومنان و دا پارا دا بشارت آو دا خیرت دا نعمتو نو تذکر ہو شوا د سللا تخویر فخروی دا مجرمان و دا پارا دا سزا ذکر که یو یا روط ورگئی نو اللہ برمئی ان المجرمین یکینا چې کوم جرم د کفر کړي او د شرک کړي یا د هر هغه شی کړي چې باغی سره ایمان ما تيږي کډیر سيزون دي څنګه چې او دس ما تيګنو د غرانګي نوق ظلمان سيزون ایمان نو سره ما تيږي ایمانې مات شو او باغې مر شو او دس څنګه سره تا ځکه به ایمان تا جدا خبر که یمانه ماته او بیمانه حالت کې لړا کوفر کړه دې شرګې کړه دې یا بل جرم یې کړه نه الله دې وره کوي فرمایي چې فی جهنم فی عذاب جهنم خالدون فعذاب جهنم کې دي به هميشه هميشه یوا او دې ما لا يفترن عنهم سستیونه نکړې شي کمېونه نکړې شي کټونه نکړې شي دا عذاب عنهم ده بينا نو فتور سوسته دا ویلګي چې عذاب ته کم کړې شي یا مکمل ختم کړې شي اوयास پکلې شي نو داسي بنګي اگر دې بچي ربانا خرجنا منها فانعدنا فان ظلمون یل مګوبز د جهنم نا که دوباره من کفر او شرک وکړ نمونگا بیا ظالمان یو قال اخصو فی ها ولا تکلمون اللہ بی کرش ماسر خبر مکر بی ادام بازوی لی زرگونو کالا با تیر شی داغی نرستو لگا یو جواب بوتا ملوشی جو کرش غا پیما خبر مکر وهم فی ها وهم او دی جی دی فی ها پدی جہنم کے قدی عذاب کے مبلی سونا نا امید بیداریو خیر زه خیر تمه عربيني نو دا صاحب ګوړي دی الله ظلم نه دغړې الله په ظلم علک کړه چې عذاب ورکول نو بغیر د جرم ورکول یا <يابا> الله ظلم بدیبان نزدکه کو چې عذاب ورکول بغیر د <دو> گناه <کنائی> ورکول یا <يابا> په <زلم> الله بدیبان نزدکه کو که عذاب ورکول دنیا کې وته لار نه وسید کړو به عذاب <ازابی> ورکول نه <مدع> بیا ظلم بغیر, پنا, بغیر, <خف> بغیر دنیا کې لري لار سمولو دین یې نه وراله کې له وازا به او دا ظلم الله ما ظلمناهم نو ظلم نه نا. کړ مونږ د لار سمکړې دنیا کې ولکن کانو هم الظالمینا لیکن الله فرمای هم دی چون وبخل نفس نباند مسلسل ظلم کومه دایت ات موجود په کو پر چليدل په شرک باندې چليدل دا الله د دین او د پیغمبر د دین مخالفت چليدل نو خپل ځان یې تر مرګه په خپل ظلم کړې دا غ ظلم دی دا غي سزا دی او سکی ورپسې مزید پر پرمای و ناځو دی به اور کې او دی بچي وای دا مالک فرشتي دا مالک د جهنم فرشتي دا چوکیدار مو ګرره دی دی بچي ته وای یا مالک وای مالک فرشتي یقضي علینا ربک وقال دج پیسہ لو کی په مونږ باندې ستارب یا نه جات را کی یا مونږه مل کی چې مونږ راحت مو مزه کده ذ عذاب کیو چې نه دغه طاقت لرلې شي چې طاقت او نه پاره باندې صبر کولې چې پاره صبر اختیار کو سعه عذاب کیو الله دې په مونږ پیسہ لو کی رب ته وای قال انکم ماکثون پر متجواببر کې نه ما ماکیتونون تا بې کې همشه غ نه شه نغ ته چې کم تر خصاص کو د هغې جواب را اوس د ننجات کوشش کوي چې هننم کې د اوس نجات نه میلاري دکه د ننجات چې کم ځ و دنیا هلته د نجات کوشش به نجات والله مال په کارو ټایم د دی نهتللی دی اور پسی پخپل ہوتا بیان که لقد جیناکم بالحق یا حدا پرشتو یا اللہ پرمائی پرشتو تا اللہ ترپو یا اللہ پرمائی صحیح خبر دقا نا لقد جیناکم اللہ بو پرمائی منگرات لکڑیوتا استا بالحق کے فحق سرا فدین حق سرا فتوحید سرا ولیکن اکثر کم لیکن اکثر دستا سنو دو حطاب احلی مکو دوشی احلی مکو یا طولو جهنم یانو دوشی ولیکن اکثر اکم لیل حق که کاری هون لیکن اکثر پتاسو که حق لرا کاری هون بد گروند حق سره نلگی دو تاسو آغازه نبزان ظلم کرده ده زان دشمنان شویه زانم بد بخت کرده دالا د دین حق سرم دالتان دشمنی ساتلی را بد مگرده ام ابرمو بل ابرمو امرن فا انا مبرمون ابرمو امرن فا انا مبرمون الله فرمائی بلکی را کافران چی دی دیم یو ماملا اغمز بود اکڑی دا یو پیسل اکڑی دا یو مکر اکڑی دا یو تدبیر او منصوب جوړ کړی مر د یو معلی چې هغه د اسلام د لړو او د نبی اسلام نه اړو ده او منصبي جوړ چېڅوک نبی اسلام ترین اولارره کې په تک است د وغ بی د سړی داې دی د س داسې دی د سره مک نه او هر موکن کوشش 6ش به کوو چې کم نبی اسلام سره راړیدللی دي چېغم وواړی. نہ لا پرمای بلکې دی یو تدبیر جوړ کړل <سؤال> حق سره حد بد غړل څه کې بلکې تدبیر جوړ کړل د حق د فقولو د حق د حد مولو د غید د فقولو یو مکرې کړل دی یو تدبيري کړل دی او تدبیر د الله چړي فهمه مبرمون الله یو کېنن مونږ چې مبرمونا مونږه مضبوطهونکي و محکم کون کیو کون یو تدبیر لرا یو من صبر لرا او مخلوکم تدبیر کئ آی دی نبی علیہ السلام د هلاکت کوشش کو الله تعالی د نجات کوشش کړي نبی علیہ السلام دی نجات آی تسلیم د کفر کو جکو کفر مسلت جی عام شي الله تسلید ایمان هو ته ایمان, ایمان غالب شو آی کفر غلبه وته لدی ایمان وته ایمان غالب شو کیګیا سست جی الله اوړ او دی شک نشته پیران سمر بچی کتل د موسی اسلام د پرچ پیدان شي چې الله وختل چې الله به بدکی دغه پکور کیلوې دغه کپلې پیوا چولې دغه خوراکونه استعمال کا دغه پکور کیولا هغه ول شهانه خدمتونه وکړو ولی الله چی سوغवाडीява کی مخلوق چی سوغवाडी هغه نکیږي هه دا چې د الله اراده وسه شامل حال شي نوبیا کیږي او چې مخلوق یو سوغवाडी ول الله بل سوغवाडी نو کیږي باغه څخه کم چی سوغवाडी الله تعالی پس موجودا جانگ چی رہے ہیں دنیا دا گوختل چی پلیستین د آز را پٹی بز دا خط مکیل گورا زوگی پس الگونو جازونا پس سعونو ٹینکونو پوج او درازو غرب د تکوت رکی گی او اپسی گوڑی او می دتا میں خط مشوی دا چی منگ بدا زیوہ خود تماما میسرا خط مناگا نولې الله اوړي الله دې يهوديانو ته ویتا چې کلم پسات کوي ان عدتم عدنا ولې شدید شديد الله ته چې کلم پسات کوي الله بتا سبحانه سخ خلق مزلت کوي دا ځکه الله کې ګوزلت کړي چې لړشي او پاتنګ کې دنه شاد زرغه بملو غوړې منډي خبره انده لگا نو الله چې څنګه یاږي مخلوق چې څنګه کوي هغه نه کیږي د الله تدبیر چې کله دا مخلوق تدبیر چې د الله د تقدیر سره موافق شینو خبره سمشه الله غالي او چې کله راګې سره موافق نشو د الله د تدبیر سره نو بیا سږی الله غالي او دې یاد کې خبره مې یادونه ده دا د مجرب آیات او دې کټیری انتہی پای دی او نور اوامو تدخولو ندی یہ ویدتا خین کہ جو اوامیوی غلط استعمال چاپا نمی چی دانی یا زخمی بارزبانیوی بمخبانیوی بلیو بلیو دیسا تریزلی مخ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ام ابرمو امرن فا انا مبرمون اوست پی لسد پیری پیر ہوئی بسم اللہ یو پیردہ دری بسم اللہ یو پیردہ صرف بسم اللہ بخان دی ویشار دی وی بار بار دررس کی وی اپریشن زخم لیدا سه په مخره غونډی غانی په مخ باندې انسان وی بیا, بیا بیا بیا بیا بیا بیا سات پات ګن ټپ ګن ټیا دی کی وی ما زګر کی بیا ختم خبر ده دل انتهی مجربات ډیر دی د پشیزونو لپاره دا دامل دا استعمالله ما زره خپل د کی وظایف کی ډا استعمال وی د بهتريل شت ام يحسبون ان لا نسمع من قرؤ سقر د دا داني يا د داني مرزه سکه ني اتلي يا د دا دانا دایا دزه دا هم نه اسره الله جل جلاله شفاء ورکي دايات کې مجرب ام يحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم ازا خبرات د مجربات ني تشريعات انجي نبي اسلام نه د سنن یو عالم يو شي استعمال کی دم کی پيشوغه اغه بشري زونو تجربيني دي بګار وایي زره خپل تجربه شي اور دا تا لګا دا مجرب وي ینه دا بار بار ویل شوی دی دا ګټه ورکړي کله مولا کې شفاء برته الله ټول ګلم بار کې ویل یو یاد بار کېنی دی ویلي ټول قران بار کې ویلي فی شفاء للنازیک سلام شفاء یاد کې الله پټه کړې کمزه برته دا دې کې الله سمندر هې دې کې رالله تعالی دې پواې دې دې اجت هم امر امرن فیننا اَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ لَا يَدِي گومان کې اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ چې موږ دغه غپټ رازونه نه نو نوذر تفسیر السعدی علامه نصرالدین سعدی آي آ خبره لم يتکلموا به جلوس پوری ذ خلبه نه راو بسلیلی الله يمن گا نا ورولې اغه منتفطر ونجواهم او فتجرگی مشوره چې په خله راو بسلیلی عام الله جل جلاله وی اغم معلوم دي اپټي مشورين بازي سرنا پټېلي نجوانه مراد اخکرہ مشورين نجوا د دې غو مشورې سر غپټي خبره یا بالکل خبره چې هغه دخلین راو باسیلې دي نو بهرال له ود پټوالي سره تعلق شته ځان د خبرو سره او بل د مشورې د جرګې سره اللہ فرمائی دیدہ گمان کیتا گمان دین کہ بھلا وہ رسولنا بھلا نسمعوه ورسولنا مورو اللہ ی ورسولنا زمنگا اغلیکن کے فرشتے لدے ہم دیسی ردی لکھون اغل کی لکل گئی اور ہر انسان کیا خیرت کے کی عمل نہ مگرنده وی لا یغادر الصغیرۃ ولا کبیرۃ الا صالحہ جبشری نسه ولوکه شي پره کي دا ونه سه غټ شي بره الا خصا مگر غيره اور کړل دغه د یو په ریډر نه کاپی دی ان المجرمین یقیناً انجورم کونکي په اورشرک سرا فی عذاب جهنم عذاب جهنم کې به خالدونه همیشه به لا یفطرون هم نبچس پگاول دوی نه عذاب و هم دی فی فدی عذاب کې مبلسون له امید خیر نه به الله مون ظلم نه کړه ته ی ولكن كانوا لكنوديهم الظالمين هم ظلم ك ان کي خپل ځان باندي ونادوا دي باوازو کي يا ماليكو يا مالك, مَالِكُ, مَالِكُ فرشتي له يا قضالين ربك فکردي چي پېسلو کي پمنګ باندي رستا قال او وای فرشتين لكم يكن التعصب حكم الله سرا ما كثوناتك دن کي به همیشه ودیږي سصورت نجات نشته وجدال لقد جاءنا الملائكه سلامون رات له کړي او تا اوسا بالحق پدين حق سرا ولكن اكثركم لكن اكثر دسته سنا للحق كار هون عقل رب دګنوم کیو ام ابراهیم بلکی مضبوط کړي دے امرن یو ما مل دفقول حق د پیغمبر ول فَإِن نَّافَسَ اللَّهُ فَرَمَيَ كِنَ الْمُنْغَا مُبْرِمُونَ لَامَزْبُوتُونَ گي خپل تدبیرلره همي احسابون ایدی گومان کاو ایدی گومان کوي ان لا ناسمو چیکنل مونلا اور سرهم پټي خبره د هم مشوره د دی یا خر خبره د دی بل الا یوولن اورو نو نجوا انی جرګه جرګه چولی شي ګڼ کسان سره کولی اپٹی آن و نجوہ همہ جرگی او مشوری ددی ورسولنا لدے بلاولنا ورسولنا و پریشتی زمنگا لدیہم ددوی سردی اکتبون لکل کئی الحمدلہ رب العالمین والعالمین والعالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و بانگی والسلام اجمعین اللہم مہدینا بنا و جاننا سببا لیمان احدودا اللہم زیدنا بی جنتی لیمان و جاننا حدود مہدی نزل دے اخلاس و الله جنډ جل جنرل خو کافي مضبوط کړی دي تر دې چې غوې پدې پوښي شي و دي چې بس دا اوس موږ راستې نه شو ځان له الله یا الله کریم خدای مجاهدين مضبوط کړي یا الله هر کیسه مسئله او تورس هي یا الله قدمونه مضبوط کړي یا الله پرشتي وسنه ملګري کړي یا الله پزړنو کې لکاو کړي یا الله د کافران او يهودو هغه پزړنو کې دراو به اصلاح الکاو کړي یا الله څنګه چې تاسو صحابو مقابل دشمن کې الله دایي پزړنو کې روک دبدبا چوي یا الله څنګه چې تا چولي د مزيدون پدی کې يره پیدا کي روح پیدا کي لاري کوزي ته خدا کي یا الله متزنزلې کې هدايت کې قسمت کې ني الله چوره چوره کې څنګه جن مسلمانانو واړه زنا نه بچي هغه قطرك یا لږه کې پدغه دکې یا الله د عذاب پټه څنګه مجاهدين یا الله د غيدو پرم مخبر او ورزه یا الله د غيدو پر جهنم کنده او ورزه یا الله د مسلمانانو لپاره چې کوم شهیدان شي وي دي یا الله مراتب اوچت کي یا الله کریم خدای جنت پراتیو چت کی یا الله چې کم پسمنه غاندې ته صبرونه ورکي یا الله همتونه مضبوط کی یا الله تدنا نازش یا الله زمونږ نه خل لري یا الله تو زمونږ ته په داری مددگار شي یا الله ته داری مددگار شي یا الله ستادرې کلام پر برکتونه یا الله موږ یې زمانینه شروع کړل دي موږ سره یو عمل له الله ستا کتاب ده د دې پر ځای باندې یا الله ته دې هوجان له شکست ورکي یا یا الله <سؤال> دا س سبق وته سناوه کې سبق وته ورکیا دا س عبرت وته ورکي چې انده د بار په کې الله څخه مننه راځي چې الله تعالی کې محمد و ali و سلامونه